Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 388. Cseti Heteor adását halljátok! Én Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Ma csupa csetes dolog lesz. Hát azért nem csak, de, de sokféle cset megjelenik. Csetügyben voltak hírek az elmúlt másfél hétben, vagy eltelt talán kettő is, azóta, hogy legutóbb beszéltünk. Még nem járunk kettőnél, azt hiszem. Tehát, hogy még szinte ígéretünk Árnyékának alapkövéének uh, szelleméhez közel járunk talán. Hmm, pata, csak azt nem vesszük hogy két héttel telt el pont. pont. két hét? Hát akkor meg... Hát 22-én jelentünk meg utoljára. Jó, de mi akartuk, tényleg csak nagyon elfoglaltak voltunk az elmúlt héten. Mind a ketten külön-külön is. Vagy én nagyon, de te is elfoglalt voltál, nem? Hmm, igazából nem. Az elfoglaltság, pont átvették egymás úgy, hogy ne jöjjön össze a felvétel. De így legalább Igen. egy csomó mindennel nem kell foglalkoznunk, majd még ezt adás közben kihúzzuk. De azért azt elmondom, hogy eredetileg akartam arról beszélni, hogy a, a Twitternél egy új módszerét találtak ki a spórolásnak a, az ott uralkodó génius Elon Musk, ez pedig a sárga be bennem fizetése. Mondjuk ide tartozik az, hogy a ügyvédeit sem fizetik ki a cégnek, aminek azért lehetnek rossz következményei. De az, az igazság, hogy pont most, amikor felvesszük, most bevezettek egy másik költségcsökkentő intézkedést, amennyiben a twitter.com megfosztódott a Twitter apitó, hop, apihoz való hozzáféréstől, innentől kezdve aki nincsen bejelentkezve, az most már nem tud bejelentkezni. A képek nem töltődnek be azoknak sem, akik be vannak jelentkezve. A oldal saját link rövidítője nem működik, ezért a kimenő link lényegében nem működnek, mert a Twitter automatikusan rövidít minden linket, tehát praktikusan döglött a szájt. Na jó, de akkor ez valójában nem spórolás, hanem csak izé, hiba van, nem? Üzemzavar, de tudod mennyivel kevesebb sávszél fogyaszt most? Ja most, hogy nem működik, azt gondolom, hogy ilyenkor szinte sem ennyit. Igen, gyerintem az AVS számlajúk is csökken ilyenkor. Ennél olcsóbban nem lehetne üzemeltetni ezt az oldalt. Aha. Mondom, még a végén annak az összeesküvés elméletnek lesz igaza, aki úgy gondolta, hogy Maszk azért vette meg, hogy becsukja. Mm, ennél még mindig van egyszerű magyarázat. Tehát amikor a, a kinek is a borotvája, ez azt hiszem a hallom borotvája az a mondás, hogy ö, nem kell rossz indulatot feltételezni, amikor a sima ostabaság elég. Aha. És ez valakinek a borotvája? Igen, olyan, mint az okkamnak a borotvája, csak ez nem az okkami. Na, látod, én már az okkamnak a borotváját sem értettem soha. Tudom, ismerem ezt a hivatkozást, de nem tudom a mögötte megbúvó történetet. Elmondod? Ö, az történetet azt nem tudom, a borotvát azt vegyük elő akkor. Ne szaporítsuk feleslegesen létezők számát. Aha, szóval a két magyarázat közül azt kell választani, amelyik egyszerűbb, mondta William Ockham 14. században élt angol filozófus. És Ferencös rendi szerzetes. De miért Borotva? Ez? Na ezt a Borotva dolgot még azért nem értem, de. Borotvával hasítsuk ketté a szükségtelen hipotéziseket ítézi a Wikipédia a magától okkamtól. Ó. De innentől Borotva a Borotva. Hát csodálatos ezt is tudni. Jó, jó van. Szóval azt mondod, hogy miért feltételeznénk titkos összeeskövést ott, ahol egyszerűen csak hülyék vannak? Aha. Értem. Az én megfejtésem az ilyenkor mindig az szokott lenni, hogy nem hülyék vannak ott, hanem, hanem valami más. Szóval én, én, nem, én nem vagyok okkan borotvájának a híve ez esetben. Ez akkor... nem az okkan volt, volt, az okkan tehát most mondtuk, most akkor megkeresem, hogy a, ez a Hanlon's Razer volt-e. És akkor egy ilyen borotválkozás történeti ö, adás kezdett. Igen, igen, igen, igen. Robert Jane a az elve az, hogy soha ne ö, rossz indulatta a valamit, amit butasággal is lehet. Aha, ja, értem, és aha. Hát jó, akkor fenntartom. Hát akkor én még mindig azt gondolom, hogy itt nem, nem egyszerű butaságról van szó. Bár azért a kapkodást azt el tudom én is képzelni, de hm, na mindegy, de ez mindegy. Az, hogy viszont nem fizetik be a csekkeket, az mindenképpen nagyon kínos. És ugyanott tényleg ilyen egészen nevetséges kicsi összegek is szerepeltek ebben, nem? Tehát ilyen, ilyen 400, 340 ezer dollárral tartozik valami Blueprint studios akik egy ilyen event planning company, szóval ilyen ezért rendezvényszervezők, szóval <gül> ez mondjuk vicces. Volt nagyobb összeg is, ha jól láttam, de... Nézd, egy, cég, egy másik szoftvercegének 220 ezer dollárral lognak Igen. Szóval so, ezek azért nem, nem tételek a Twitter életében. Nem kéne, hogy az legyen. Míg van itt egy ilyen kétmilliós tartozás, de az is nevetséges, bármi másra elkölt ennyit a Twitter egy nap. Igen, itt azt írják, hogy legalább, legalább hat különböző cég pereli azért, mert elfelejtett számlákat fizetni. Ugye volt valahol már egy irodájuk, ahonnan a főbérlő kitette őket azzal, hogy srácok, ez így nem így működik az üzleti életben, hogy ti nem fizettek és itt laktok. Nem tudom, azt végül rendezték-e. Apropó iroda, volt annó az a nagy vita, nem tudom, emlékszel -e, hogy hová menjen az Amazonnak a második nagy hq -ja. Igen, igen. És amikor ennek a, a három darab amerikai baloldali képviselő, ami az egész országra jutott, neki ment, hogy talán mégse New Yorknak kéne a világösszes adókedvezményét adni ennek a cégnek, hogy aztán el lehessen büszkélkedni azzal, hogy ott ide munkahelyet, nem tudom hányat. Akkor mindenki kutyázták őket jobbra-balra, viszont sikerült megakadályozni, hogy New Yorkba menjen az Amazon HQ. Helyette Washington nyert, ahol most félbehagyták az építkezést, és gyorsan kirúgtak mindenkit. Ó, itt a költségcsökkentés és a nagy általános kirúgási hullám keretében. Nem tudom, hogy mi az az indoklás. Nyilván a költségcsökkentésre fogja mindenki magyarázni, de azért tehát ez egy ilyen szórakoztató dolog a maga módján, hogy a világ legnyereségesebb cégei, akiknek több ö, izé, szuterén szinten nyomtatják a pénzt a gépek. De azok csökkentenek nagy erőkkel költséget, és, és rúgnak ki embert. A Citronnak volt erről egyébként egy cikke, nem tudom én, még valamikor januárban, hogy ha különböző CEO-k azt mondják, hogy hát ezt nem láttuk előre, és most tízzel embertől meg kell szabadulni, hiába segítettünk nekik ide oda al-moda -oda költözni, odavinni a gyereket iskolába akármi, akkor fel lehet vetni azt a kérdést, hogy a CEO-nak ezeknek a döntésének a meghozásában milyen felelőssége volt, és hogy ez ő, ő ezt hogyan teljesíti? Mennyiben felel meg a munkája? Hát gondolom a CEO-k azért el tudták képzelni ezt a forgatókönyvet is, de nem törődtek vele, csak azt úgy, gondolom nem lehet a nyilvános kommunikációba kitenni, hogy feltételeztük, hogy esetleg egy kicsit túlfejlődünk, de erre azt a megoldást tartogattuk, hogy majd kirúgunk mindenkit. Csak ezt így hülyén egy ilyen sajtóközleményben. Igen, és színétek ezzel jogosan vett fel további kérdéseket. Milyen kérdéseket? Például a milyen nyugalommal mennyire el egy ilyen céghez dolgozni, ahol tízezer emberekkel sakkoznak, hát tulajdonképpen, nem is azért, mert ne lennének rohatú rohadtul jövedelmező cég. tehát nem, nem attól kell megvédeni egy kis ö, családi vállalkozást, hogy, ö, hogy ne dőljön be, hanem hogy valamelyik számnak az utolsó szám, egy picit jobban tetszen majd a végén a piacnak. Igen. Vagy a birtokosoknak Hát ez ilyen, e, nem mondom, hogy színpi. Én biztos nem mennék ilyen nagy céghez dolgozni most már, ha nem lenne muszáj. De hát ugyanakkor meg egy csomóan megtehetik meg. Szerintem egyébként sok van, vannak olyanok is, akik ugyanígy a másik oldal felől nézve ezt belekalkulálják. Mármint, hogy ide elmegyek, mert itt sokat tanulhatok, meg, meg nagyon menő környezetben leszek, meg jól is keresek. Aztán ebbe persze benne van az is, hogy könnyen elveszthettem a munkámat, és akkor azért ott valamivel nagyobb a mobilitás abban az országban. Hogy az emberek Google-hoz, vagy egy amazonhoz úgy megy, hogy hát lehet, hogy holnap kirúgnak... Már hanem nem, ez egy pakológyári munkás, aki postai ragasztószalaggal ragasztja körbe a kartondobozokat. Hát nézd, Kelt, én azt hiszem az elmúlt öt munkámba ugyanígy mentem. Mind, mindegyikbe. Szóval azért ez nem csak a Amazonnál van így. Belekérdezik az elmúlt öt munkád, az, az meddig megy vissza? Hát mondjuk az óta bármi. Aha. És az azt jelenti, hogy 2011 óta mindegyik munkahelyem olyan volt, hogy mindegyikben benne volt, hogy, hogy váratlanul megváltozhatnak az anyagi körülmények, vagy hogy kirúgnak onnan, mint ahogy ki is több helyről is. Szóval figyelj, ez szerintem megtörténik más vállalatoknál is. Tehát a manapság azért nem sok olyan van, hogy az ember elmegy egy, egy céghez dolgozni, és teljesen garantálva érezheti, hogy egyáltalán nem fogják kirúgni. Hát ha teszem, azt még közben jön egy világjárvány, meg egy energiaválság is. Nem védeni akarom ezzel a Google-t, ne, ne, nehogy félreértsed. Én is azt gondolom, hogy ezek a leépítések, ezek nem feltétlenül eh, tehát morálisan a legkevésbé sem tarthatóak, mert egyébként simán ki tudnák mozogni ezt a dolgot. Tehát Mondhatnák azt, hogy mi lojálisak vagyunk azokhoz, akik nálunk dolgoznak, és nem ezt mondják, de azért ez nem csak ezeknél a nagy cégeknél van így, hanem kvázi minden piaci cégnél. Igen, egyes piaci cégekkel berokkannak egyébként bele, de az egy másik játék. Tény. Ez, tehát ez vissza is tud ütni egy, egy ilyen cégre. Reméljük vissza is üt olykor, mármint hogy tanuljon belőle a, ez a foglalkoztatási forma. De egyébként mindenkinek nagyon ajánlom olvasgatásra. Lehet, hogy már mondtam a Redditon az anti nevű subreddit Nem tudom. Seggfej volt a főnök, egy nap meguntam és átmentem a szomszédboltba, szomszédüzletbe, szomszédvállalkozóhoz, stb. típusú. Az Egyesült Államokban most feltámadóban van az a, az a fajta munkás mozgalom, ami egyszer már volt a 1900-as évek elején, akkor kitalálták rá azt a megoldást, egyrészt hozzunk strike másrészt pedig, hogy az azóta is létező, ezt nem tudom, hogy tudtad-e, hogy a Karl May regényekben is szereplő Pinkerton nyomozó irada, az a mai napig létezik. Igen, a igen. A 900-es évek elejét azt például tömegbelövéssel töltötte gyárosok pénzé, pénzén téve mindezt. Volt egy két egészen durva, ilyen azért, több sztrájkoló meghalt valahogyan típusú dolog. Uh -huh. Ma ezzel szemben szakítottak korábbi útjaikkal. Most már a baszogassuk addig a munkásokat, amíg lebeszélődnek arról, hogy szakszervezet alapítsanak, bizniszben vannak és már nem is nyomoznak magán? Nem tudom, hogy lehet-e venni most egy darab pinkért, t hogy, hogy nyomozzak ki, hogy hol van a macska. Attól tartok, hogy nem, mert hogy a Amazonnak elmenni, munkásokat terrorizálni mégiscsak egy jobb biznisz. Az biztos, igen. igen. Igen, igen. Na de, akartam morogni. Csak ez most így olyan vicces volt, elkeztünk felvenni és közben szétesik a Twitter. De lehet, hogy csinálok belőle ilyen Szókrati szibárbeszédet. Jaj, de kíváncsi vagyok. Amennyiben te és a kedves hallgatóktól is várok arra ö, választ, hogy nektek egy sajtótermék márka értékét mennyiben befolyásolja az, hogy mekkora halom szarva mondjuk a Facebookján a kommentek között, amit nem töröltek? Hát nekem sem ennyire. Én egyébként a szerintem az olvasók úgy általában a magyar olvasók többségével egyetemben én nem olvasok kommenteket, cikkek alatt, és nem tartom véletlennek egyébként, hogy a, az újságok kiszervezték a komment a Facebookra, vagy valamilyen, nem tudom, plusz egy kattintással elérhető helyre. És akkor ezzel nyilván egyrészt megúszszák a felelősséget, mármint a jogi értelemben vett felelősséget a cikkeik alatt, meg kommentek miatt. Másrészt nekem nem kell elolvasni, hogy kinek mi a véleménye egy cikkről, és ez végtelen felszabadító. Szóval én nem vagyok képben, nem, nem, és nem is... Nekem nem, nem tartozik hozzá az újsághoz az, hogy az emberek, mit, az olvasói mit mondanak. Ö, nekem Facebookon jönnek szembe hírek. Veled szemben én használom a Facebookot. És ott ugye automatikusan mutat egy-két kommentet. És volt egy olyan, olyan hír, egy neve kérő, tudományos ismeretterjesztő a 4, -4, -4, -4 tartozó oldalon, hogy jön a figurván, az eddigi legígéretesebb humanoid robot, ami arról szól, hogy egy startup kijött a uh, lopakodó üzemboltból, és bejelentett, hogy ők is humanoid robotot gyártanak, mint ahogy sok mindenki más. Ez önmagában szerintem nem érdekes, ezek uh, ezek majd, ha egyszer elkészülnek, akkor, akkor érdekesek lesznek, de attól még azért attól tartok, messze vagyunk. hogy értelmes munkát végezzen körülöttünk, és hogy, uh, és hogy olyan helyeken, ahol homba is érheti Viszont amikor a Facebook által kiemelt komment, és akkor itt majd Facebook-kal tovább tudunk persze menni, az a kedves hallgatók, csúnyán fogok beszélni, esküszöm idézem, gyermekeiteket távolítsátok el rádiókészülőkeitek környékéről, stb. a után nem vállok felelősséget. A következő. Akkor takarodjon a humanoid robot harcolni a faszobó geci náci nyugatért, ha annyira jobbak mindenben, tessék, baszom a kurva ne az ártatlan fiatalokat küldjék megdögleni, Bilgeci, Klaus sorosgeci Sorosgeci faszáért. Ó, hát ez gyönyörű. Ez már-már már irodalmias magasságokban van emelkedődve. És itt gondolkodtam el azon, hogyha, hogyha a sorosgenci faza fasa sem veri ki annyira biztosítékot magánál az újságnál, hogy legalább erre kattintsunk egy elrejtést, ha már nem moderálnak, akkor vajon mi? Hát nem moderálnak, szerintem ez van. Egyszerűen erre nem fordítanak extra figyelmet. Ami amit tudod, miért értek egy kicsit, mert persze nem, jó, nem. Tehát egy rendesen működő újságnál valószínűleg bent kéne legyen a komment szekció, és kéne rá ember, aki moderál. De az, hogy az újságíró moderálja a saját cikkei alatta az őrülteket, a saját, vagy hát hogy mondjam, a saját vérmérsékletét összeegyeztetve a céges polisival mindezt azért a nem jelentősen magas újságírói fizetésért, azt nehezen tudom elképzelni. Tehát ne, nem, ez valahogy ebbe a magyar média rendszerbe nem annyira fér bele. És euh, én egyébként azt nem értem, hogy jó, de azt is értem, de szóval tehát miért, miért muszáj, hogy lehessen kommentelni a cikkek alatt? Tudom, hogy azért, hogy legyenek olvasók, hogy bekerüljünk a Facebookra, és hogy onnan forgalmat szerezzünk, hogy nagyon sokan olvassanak minket olyanok, akik erre egyébként nem vagyunk kíváncsiak, de a szemeik kellenek a benerjeink értékesíthetőségéhez. Tudom, hogy ezért, de hogy ettől nekem ettől van ki a tököm, és azt, azt amit elmondasz, tehát az, hogy egyébként nem, nem építik a közösségüket, csak etetik, az, az engem is végtelen kiakasz, de azt ennek a következményének tartom. Tehát magyarul a reklámfinanszírozott médiából jön az, hogy őrült kommentelők lepik el a újságok alját pontosabban az újságok aljáról linken elérhető más szájtokat. Kedves hallgatók, elnézést kell kérjek Ferenc antikapitalisti kirohanásáért, engem is meglepetésként ért. De egyébként én ott szállnék ebbe bele, hogy azért kell, tehát azért etetik csak az embereket, és akkor ez egy másik, másik lúpja ennek a történetnek, egy másik megközelítés, mert az elején nem rakták bele a közösségépítésbe az energiát. Mert amennyiben egy közösségét az elején ö, rászoktatsz egy valamilyen normára, akkor azt amíg nem jön ellened egy szisztematikus támadás, tehát nem jelennek meg a fideszes trollok vagy a DK-s nyugdíjasok, amit egy kubittal talán azért meg lehet úszni például, ö, addig az a közösség az tök működik. De lényegesen kisebb elérésről beszélünk természetesen, de ott van a ö, saját icipici telegram csatornánk, ahová nyertek kedves hallgatók, ahol ö, egyszer kellett kiraknom valakit, aki aki magyar volt és hülye, asszem, de lehet, hogy ott is elég volt beszélni vele, plusz uh, még további 30 darab uh, olyan botot, akik uh, kriptopénzt akartak eladni. De egyszer egy interjúban beszélgettem karottával erről, aki egy jóval nagyobb YouTube csatornát visz, és ott is van egy kialakult norma, hogy mi fér bele, mi az, ami nem, és, uh, és a adás kikerülése után moderál, meg ott van, megbeszélget. X napig, és többnyire utána sem gazdasodik el a, a kommentszel. Ebben igazad van, csak szerintem az a komment, amit felolvasta, az pont nem a, a közösség egyik régi tagjától érkezett, akinek egyszer csak egy vérrög megakadályozta, hogy emberi módon kommenteljen, hanem az, egy, az abszolút egy ilyen, egy ilyen fideszes troll lehetett, vagy mit tudom én milyen troll, tehát egy troll. Mi hazánkosnak lehetett? nézem inkább. Most whatever, igen, szóval egy troll lehetett, aki, hogy mondjam, a, én azt gondolom, hogy az ilyen fajta kommenteknek hm, tulajdonképpen a célja lehet az, és vagy, vagy jól megfontolt hűvös kommunikációs logika mentén, vagy valamiféle ilyen ködös vérdühön kap keresztül, de akkor is ugyanaz a, a cél, hogy, hogy, azt a, hogy a beszélgetésben résztvevőket riassza el. Tehát, hogy, a, hogy azzal a ezzel az erőszak, ezzel az értelmetlen erőszak fröcsögéssel a, a működő közösséget tegyet önkre. És igen, ez, te, ez tényleg mindegy, hogy egy elmebeteg kommentelő, vagy egy fizetett troll volt, mind a kettőnek végül is ugyanez a nap végén a célja. De hogy ezt gondolnám, hogy nem ez a... Vagy hogy ezzel ellen nem, nem használ az, hogyha te még olyan jól is felépítetted a közösségedet. Mert hogyha elég nagy vagy, akkor jönnek. Ő az, első megszólásnál kell kitiltani, a, közösség, a közösségépítés az azok ellen hat, akik, akiknek egyszer megmutat, meddig, tehát a egyszer meg hogy megtön meddig tart a tér és mi fér bele, akkor azon belül maradnak. Azt tudom egyébként, hogy azért van sok olyan újságíró Magyarországon, aki önszorgalomból moderálja a saját cikkei alatt a beszélgetést. Tehát személyes példákat tudok erre, nem tudom, hogy poliszi szinten ez hogy van most a szerkesztőségekben. Gyanítom, hogy 8 órán felüli plusz fakultatív hát megoldás lehet. Én egyszer az ősidőkben, amikor még a Matávnet kommunikációs igazgatója titulust viseltem, akkor megcsináltam ugye, mint az idősebb emberek számára közismert a, a Matávnetnek a fórumát, akkor még a fórum volt a menő kommunikációs platform. Mármint úgy megcsináltam, hogy én magam, a saját két kis PHP okos kezeimmel, és aztán rendszeresen részt vettem ott a beszélgetésben, és moderáltam két éven át, vagy három éven át. Ezt nem dicsekvésből mondom, hanem ott is az volt, hogy erre nem volt ember, meg nem volt pénz, meg fel sem erült akkoriban, hogy ennek így lehet értelme. És aztán egy idő után kiderült, hogy ennek tulajdonképpen van értelme, és érdemes is fenntartani, és aztán tényleg évek alatt de eljutottunk odáig, hogy a... a akkor már, mit tudom én, origó vagy micsodának az ügyfélszolgálatán volt egy külön csapat, aki kifejezetten ezen a fórumon tett és beszélgetett az emberekkel. É, igen, és ez egyébként többnyire működik, aztán többnyire ezeket szokták ki költségcsökkenteni a szervezetekből. Ez tök sokáig működött. Én azt gondolom, hogy most is működik egyébként a telekomban valami e -féle, csak nem ennyire személyes hangú. Tehát az, az akkoriban végtelen jó, jó volt az optikája, hogy egy ilyen igazgatónak hazudott fiatalember, mint én. Beszélget személyesen a 150 forintos kedvezményen, meg az ADS-sel telepítési körzeteken megsértődött felhasználókkal, akik azon hisztiznek, hogy bezzeg a Straubelek vezérigazgató úr, meg mekkora jaguárra jár. Azt nekem meg még sincs olcsó internetem. És akkor szóval hogy az, ott, az ott jó volt, és az ott sokáig volt jó, és nem, nem kellett kiköltségcsökkenteni, sőt, az mondom, az növekedett. Illetve onnan még az a történet is igaz, hogy, a, hogy volt egy... Hát a troll az egy nagyon rossz kifejezés, de volt egy ilyen nagyon erősen az érdekeket képviselő, felhasználó a Polifórumon, mert úgy így hívták ezt a helyet, aki éveken át, az élén állt mindenféle ilyen számonkérésnek és vanásnak, és őt végül is felvette a Telekom, mint hú, mi is volt a titulusa? valami a, a, a felhasználói jogok képviselője, vagy, vagy jaj, mint a ombudsmanja, valami mi volt, felhasználói jogok ombudsmanjaként dolgozott aztán a Telekonnal sok éven át. Most ezt, mindezt csak azért mondtam el, hogy igen, ezt lehet csinálni, és lehet még úgy is, hogy nem annyira kerül ez nagyon sok pénzbe, de azért az hozzátartozik, hogy ehhez tényleg az kellett, hogy ott hőskor legyen, és mi úgy gondoljuk, hogy erre szükség van, és hogy nem, nem kaptunk ezért fizetést, hanem csak fontosnak tűnt. És ugyanígy gondolom van az, hogy egyes újságírók is ugyanígy fontosnak tartják ezt, míg mások meg azt gondolják, hogy ennyi pénzért örüljetek, hogyha a MT hírből kigazolom az elválasztási hibákat. Ö, hogyha már kigazolnák, Istenem. Ilyen, milyen jó lenne, ugye? Igen, igen, igen, igen. Ennyi pénzért. <laughs> Bár a múltkor volt egy minőségi felmérés, hogy melyek a legjobb magyar sajtótermékek... Azt hiszem 2 és -2 között is skálán olyan magas értékeket láttam, hogy, hogy arra jutottam, hogy a vizsgálatot végzők azok más újságokat olvasnak, mint én. Azt láttam én is, de hát ott ilyen viszonylag jól lefektetett szabályrendszer szerint értékelték a, a cikkeket. Ö, igen, igen, igen, de nekem ennél szubjektív a vannak. Tehát, hogy a, ha már az MT-ből veszik át a Itarthasztus a sajtóközleményt arra, hogy mekkora győzelmek vannak az Orosz Fronton, akkor legalább tegyék hozzá, hogy ez milyen hírügynökség. Igen, egy. Kettő. Szerintem már, már, már csak ha elfogadjuk azt, hogy aki végezte a felmérést, és az nem a, nem tudom, tehát nem valami kormányközeli tanácsadó cégnek a ilyen felméréseket végző csapata volt, hanem egy elvileg tisztességes kutatócég. Szóval, ha elhiszük, hogy a vizsgálat az pártatlan volt és nagyjából objektív, akkor meg felvetődik annak a lehetősége, hogy, és egyébként ez sokszor igaz volt régebben is újságokra, hogy tök más a percepciója egy újságnak, mint a valós teljesítménye. És ezt egyébként tökre el tudom képzelni mai e, újságokról, akik, amelyeket barátaink készítenek, hogy gondolunk róla valamit, ami negatív, mert a, mert a negatív tapasztalataink azok, amik megmaradnak, és a pozitívak meg kevésbé, vagy, vagy nagyon olyan szempontok szerint, tehát nem objektív szempontok szerint ítélünk, és aztán mikor mi azt gondoljuk, hogy ú ez az újság most már, az valójában, ha egy elkezdünk mérni, akkor nem ez derül ki. És ezért lehetett adott esetben, hogy akkor nevesítsük is a dolgokat ha ennek, a, ennek a vizsgálatnak a megállapításaira. Telex olyannyira büszke, hogy erről külön cikket is írt, hogy lámők elsők lettek ezen a megmérettetésen miközben te meg én azt szoktuk gondolni, hogy a telekszett egyre kevésbé szeretjük olvasni, és egyre kevésbé felel meg a mi normáinknak. Sivan el tudom képzelni, hogy az 50 véletlenszerűen kiválasztott telekszik, az pont, pont megfelelt a normáknek, és valahogy mit tudom én, nem csúszott bele az a néhány igencsak el Na Mindegy, de ez csak tehát a, a percepcióról akartam beszélni arról, hogy, hogy elképzelhető, hogy jobb átlagos teljesítménye az újságnak, mert hogy azt biztos nehezen mérik, hogy egy nagy cikk, meg hogy egy mennyire fontos témában, meg mennyire nem fontos témában hibázott vagy nem hibázott. Tehát azt nem hiszem, hogy mérték, hogy miután ugye ötven véletlenszerűen kiválasztott cikket elemeztek egy szempontrendszer szerint az összes megmért újságnál, és hát érted, aztán azt biztos nem nézték, hogy ebből az 50-ből a hibák az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos cikkekben voltak-e, vagy a kétfejű borgyú született Miskolcon típusokban. Aztán, és akkor érted, ha ez így azért könnyen félrecsúszhatna. Érted, amit akarok mondani. Egyrészt igen, másrészt meg az ötven cikk, hát az mindagyobb tudjuk, hogy egy közepesen kicsi napi lapnál is napi száz cikk megy ki. Igen, tehát az egy fél napi anyag, de itt mondjuk az ötvenet azt valami pár-két hónapból választották, talán? Erre már nem emlékszem. Aztán egy hosszabb időtabú. Még, még kétesélyesebb, hogy Hát, na igen, ezt mondom, hogy, hogy, hogy lehet, hogy objektív próbát lenni, és egyébként az is igaz, szóval szerintem a szerkesztőségeknek szokott ér -e önképe lenni, és emlékszem, hogy az így volt mondjuk az Origóban is, amiben mi dolgoztunk, vagy a VS-ben, hogy, hogy mi azt gondoltuk, hogy mi alapvetően tökrendesen dolgozunk, objektívek vagyunk, és még szórakoztatóak is. Jó, egy kicsit Nem, az, gondoltuk. Index, az index sokkal szórakoztatóbb, mint mi voltunk. De a VS-ben gondoltuk. A VS-ben, VS igen, az anyagban azt gondoltuk, hogy mi vagyunk olyan, mint az Intek, csak unalmasak. Igen, igen, igen, igen. <gül> így van. De hogy, hogy. És akkor ehhez képest meg volt egy ilyen olvasói percepció, ami nem feltétlenül egyezett azzal, amit mi gondoltunk az újságról, és nem gondolnám azt, hogy mi rosszul gondoltuk volna, vagy az olvasók gondolták volna rosszul, hanem nekik így más, más ragadt meg, és más fölött siklottak el. No, de menjünk tovább, mert, mert mennyi idő van mindenhol, ahogy egyszer is mondták nekem egy makkoshogykai kocsmában. <gül> Az egy létező helység Magyarországon, hogy makos hogyka. Hogy a fenében? Érdemes, -e? nem találok ki kocsmázni. magamtól. Ott voltam kocsmázni, ott jön le, a, ha jól emlékszem, akkor a Zemplén szélén a kék. Aha. Jó, hát akkor erről megemlékezve tovább tekeredhetünk. Ó, oh, hát a. Ez, igen, van itt egy hír, ami most már lassan egy bőv Biztos nem jött szembe, mert annyira nem fontos, de igen, szóval szerintem többet foglalkoztunk vele, mint amennyire az egész fontos. Szerintem sokkal fontosabb, mint amennyit foglalkozott vele úgy általában bárki. Hát ezért fogjuk mi most mindenképpen elmondani, mert azért egy kicsit téleg fontos. Amennyiben is ugye van a, a Meta két éve 2020-ból létrehozott egy ilyen Öregek tanácsa, nem, vének tanácsa, az úgy jobban hangzik. Tanácsadó testületet vagy legfelsőbb bíróságot a Facebookon belül, ez az Oversight Board, amiben valami 20 valahány ember van, 26 talán, akik a világ minden tájáról vannak benne ebben a bizottságban, vagy döntőbíróságban, hát nem bíróság, ez inkább egy ilyen tanácsadó testület. És az a dolga, hogy ilyen nagy vitás esetekben példastatuálósan hozzon döntéseket. Ugye hozzájuk fordulhat a Facebook maga is, meg a Facebook felhasználó egyszerű user is. És akkor ők elvileg arra hivatottak, hogy azt vizsgálják, hogy a Facebook a saját polisziának megfelelően járta el, az a poliszi jó-e, tévedette, és azt gondolom, hogy nem minden perben járnak el, hanem ilyen precedens alapú tanácsadást végeznek, úgy van, hogy kétféle döntést hozhatnak, és akkor a, az egyik típusú döntésben a Facebooknak kötelessége igazodni a döntéshez. Ez, ez, ez amikor egy, egy ilyen ügyben döntést hoznak, és egy másik esetben meg megfontolnia kell csak azt, amit a, az Oversight Board javasol neki. És ide szúrnék egy nagyon távoli kapcsolatot. Uh, annak idején, amikor Cinege egykori kommunista haddügyminiszterről kidirült, hogy alatta nem csak azt lopták el többek között ő is a uh, hadseregből, amit el lehetett gurítani, hanem azt is, ami konkrétan le volt betonozva. Akkor erről egy uh, bokor, azt hiszem Lajos nevű csávó írt egy rövid botránykönyvet. Ez volt az egyik első ilyen uh, lopásos szocialista botránykönyv, egy kommunista botránykönyv. És erről aztán később készült erről az egész... Uh, hogyan néz ki a hadsereg belülről egy, tehát nádas Nádaskabari. Uh -huh. És abban van egy olyan poén, ez megragadt bennem 20 évvel ezelőttről, több az, 30, hogy és mi a helyzet az izével, a cinegével, meg a jelentéssel. Hát a Parlament Ornitológiai Bizottsága foglalkozik vele. Az Oversight Boardról is mindig pont ez jut eszembe. Hát nem tudom, megnézte, de hogy milyen témákban döntöttek azért, hogy mondjam, azok nem ennyire vidám és felszínes ügyek. Nem, de... Meg lehet nézni, az összes ügyetemben döntöttek. Azok elég, elég jelentős ügyek. Ugye egyebek mellett ők engedték vissza Donald Trumpot is a Facebookra. Ez önmagában egy érdekes döntés volt Ezt a, a is egyébként. A szerintem, azt te elolvastad, mert én most így erre a beszélgetésre készülve most az előbb elolvastam, vagy mondjuk úgy, hogy átfutottam erre egy elég hosszú döntés. És... Azt mindenképp érdemes hozzátenni, hogy milyen érvelés mentén engedték uh, Nem, vissza. nem, nem, az érvelés az nincsen meg. Hát hangsúlyozom, hogy nem olvastam el betűről betűre, hanem inkább csak úgy átfutottam, mert hosszú és nagyon jogász nyelven van írva, de a mondás lényege az, hogy a, a Facebook a január 6-ai események után uh, indefinit időre tiltotta el a profi használatától az elnököt, tehát hogy uh, nem valamennyi időre, hanem határidő nélkül, vagy, ezt nem tudom pontosan, hogy szokás ezt magyarul mondani, most nem jut szembe és hogy a döntés az arról szólt, hogy most két lehetőség van, a Facebook saját maga által írott poliszia szerint, hogy vagy egy fix időt távra tiltják el, aminek vannak ilyen különböző fokozatok, hogy különböző fokozatok után mennyire lehet eltiltani egy usert, vagy örökre. De ez a ne, nem meghatározott időre való eltiltás, ez nem létezik, és azt mondták, hogy a Facebook nem hozhat olyan döntést, ami a saját poliszia szerint nem létezik, tehát akkor vagy tiltsák el örökre, vagy tiltsák el hat hónapra, de a kett, tehát harmadik út az nincs, mert az egyszerűen jogszerűtlen, és akkor ha jól értettem, de ebben már tényleg most azért nagyon bizonytalan vagyok, hogy ők Ennyit mondtak, hogy, hogy ez így nem jó, és valahogy legyen, és csak a Facebook úgy dönt, hogy jó, akkor legyen a hat hónap, és akkor most már visszaengedjük. És azt is hozzátették, és az a döntés belég hosszan levin írva, hogy ezen és ezen a pontokon kéne megreformálni a policit, tehát a Facebook saját szabályzatát, hogy ilyen ne fordulhasson elő, hogy kell-e külön szabályozni a politikai vagy társadalmi vezetőknek a nyilvános megszolásait, hogy a szerencsése, hogy ezt csak politikai vezetőkre korlátoznák, és nem mondjuk influencerekre, akiknek adott esetben ugyanekkora, vagy akár még nagyobb hatású is lehet egy-egy posztja. Szóval az egy, szerintem ez egy jogilag értelmezhető, és hát semmiképpen nem egy ilyen pol könnyen politikailag motivált döntésnek lehetne nevezni. Annál is inkább, mert ez a board, ez, ez tele van mindenféle ilyen izé, jogtudóssal a világ minden részéről, akik szerintem kevéssé vádolhatók azzal, hogy a, hogy a amerikai eh, konzervatívoknak a farzsebéből lógnak ki. De ettől még igaz tény, tény a tata, és az röviden összefoglalva úgy van, hogy ennek a döntésnek a nyomán kapta vissza a jogát Trump, hogy posztoljon a Facebookon. A jogi érvelés egyébként teljesen rendben van, tehát az, az, azt elfogadom, azzal meggyőztél. Trumpot egyébként visszaengedténk, azt nézem, hogy azóta is 2021. január 6 a az utolsó posztja Donald J. Trump ellenőrzött uh -huh. profilnak. Aha. Szóval visszaengedték, de ő azt mondta, hogy most már hagyjatok még, majd, ha kampány lesz, visszajövök? Igen, és uh, ahogy nézem, hát nagyjából azért kint vannak itt még olyan bejegyzések, amik uh, az elcsalt választásról szólnak. Itt a Facebook nem élt azzal, hogy tökös az én is azt mondja, hogy akkor ez örökre kidiltás. Hogyha az Egyesült Államokban egy pucskísérlet nem oka arra, hogy az embert eltávolítsák a szolgáltásból, akkor hát tényleg nem tudom, mit kell elkövetni. Hát ugye ott azért volt még egy-két társága, aki hasonló dolgokat követett el. már úgy értem nem amerikaiak, hanem mindenféle nációk. Igen, ugye általában ez a, a, a csekk rendszer egyébként, amit a Facebook, az Oversight Board javaslatára ö, megreformál most éppen, bár ez az Oversight Board egyébként nem teljesen boldog, ha jól néztem a híreket. Így igaz. Az ismét a, az átlag Facebookozónál jobb embereknek a felülvizsgálatát teszi lehetővé, hogy ő, őket ne szórják ki annyira könnyen. És a, a Facebook ö, ilyen szempontból nem egy bátor szolgáltató? Hát, tudod, ezt én mindig mondom, és ebben mindig is van vita köztünk, hogy ha én egy 4 milliárd embert kiszolgáló szolgáltatást vezetnék, én is nagyon bátortalan lennék, mármint hogy mindig szerintem nagyon sok szempontot kell ilyenkor figyelembe venni, és nem feltétlenül csak azt, amit én az én morálommal és akár értékrendemmel összefér. De azt azért mondjuk el, hogy hogy került ez bele a, a hírekbe egyáltalán. Várj, azért ezt tudod, hogy erre az szokott lenni a szicíliai védelem első lépése, hogy de, hogyha a cégemet elmarasztalja az ENSZ népírtás elősegítésében, akkor elgondolkodom, hogy van-e okom nyugodtan aludni. Igen, ezt, ebben igazad van. Igen, igen, igen. Na, szóval, hogy de miért is került ez az egész ide? Mert ugye az Oversight Board azt javasolta a Facebooknak, hogy az mégse járja, hogy lényegében mindenféle figyelmeztetés nélkül egyszer csak a legváratlanabb okokkal tiltanak ki 30 napra, meg, meg akár még durvább módon és usereket, anélkül, hogy megokolnák, hogy ezt miért és hogy ez legyen sokkal transzparensebb, és ezért adta, aztán adtak egy ilyen 30 valahány 35-36 pontból álló javaslatcsomagot a Facebooknak, mármint a Metának, hogy ezt a Facebookon vezesse be a, ezt, a, ezt a javaslatcsomagot, amit a Facebook megfontolt, és úgy döntött, hogy ebből a 36-ból 11-et azonnal bevezett további 15-öt, meg, meg némi módosítással, elfogad ezek szerint, akkor egy olyan körülbelül tízer meg azt mondta, na hát azért azt az már mégsem már. És akkor az Oversight Board azt mondta, hogy hát, jó hír, egyfelől jó hír, mert egy jó úton indult el a Facebook, de másfelől azért ennél még jobb úton is elindulhatott volna, vagy nagyobb örössel is indulhatott volna ezen az úton, de mi majd akkor most továbbra is fogjuk cseszegetni a, a Facebookot. Az egészből szerintem az mindenképpen fontos, hogy ha minden igaz, akkor tényleg azt a részét legalább ha azt nem is tudják megoldani, hogy mocskos diktátorok és ö, nagy csalók, akik emberek millióit tesznek tönkre, akár mondjuk a, a kriptopiacon való vicces lavírozásokkal, szóval, hogy ezeket kiszűrje, meg azt, hogy a hét speech értelmesen kezelje, de arra, hogy, ö, hogy ö, nagy hibákat ne kövessen el, vagy ha elkövet nagy hibákat, akkor legyen valami intézményes rendszer arra, hogy a hogy fel lehessen hívni az ő figyelmét arra, hogy te most egy netto ostobaságot döntöttél, nem azért, mert nem értünk egyet, hanem mert nem azt mondtam. És hogy erre lesz valamiféle intézményrendszer, meg egyáltalán lesz egy ötleted, amikor ki, kivágnak 30 napra Facebookról, vagy rövidebb időre, hogy miért vágtak ki, és mit kell meg, mi ellen kell védekezzél, az talán egy jó hír. Tehát azt úgy értem, hogy a hétköznapi életben annak a sok marketingesnek, aki meg PR-osnak, aki meg kommunikátornak, aki ott dolgozik a Facebookon, és próbálja tolni a saját üzenetét, annak a számára egy kicsit kevesebb stresszel jár majd ez a munka. Vagy egyeseknek meg nagyobbal, és az még jobb talán. Igen, ez módból érdekes, ugyanakkor meg az embereknek akkor meg kell tanulni, úgy magyarázni számokra egyértelmű koncepciókat, hogy ezt egy minimálbéres Fülöp szigeteki moderátor megértse. Hát igen mert az ember elég kerül, és azért még mindig ez lesz. Igen, de azért ezt meg azt gondolom, hogy azzal sincs a nagy bajom, hogyha ez egy elvárás, hogy tessék szépen megmagyarázni értelmesen. Azt gondolom egyébként, hogy a, tehát a, hát nem tudom, hogy mit gondolok. Nem vagyok azért teljesen biztos benne, hogy az ilyen, ilyen hészpics hey megmagyarázásokat is majd a minimálbéres Fülöp szigeteki alkalmazottak fogják intézni. Az első lépcsős szupport az alagy mindig ők szoktak lenni. Azt szerintem a sokadik lépcső egyébként, amikor a hozzájuk elérsz, biztos, tehát hogy van első emberi. Automata réteg, igen. Tehát az első emberi. És, de már az is jó érted, hogyha az automata vagy az algoritmus kitilt és mellé fűz egy magyarázatot, hogy azért, mert ebben ez szerepelt, és így ez, ezt írtad, és ez ezért nem jó. És akkor erre visszaírhatsz, hogy Kérem, ember, vizsgáltátát, mert ez hülyeség, amit mondasz, hiszen én ezt írtam, és az nem nem is úgy van. ezen vitatkoztam már amerikai ügyfélszolgálattal, ahol amerikai volt az ügyfélszolgálaton. Még annó nagyon régen, amikor a MailChimp által üzemeltett kis hírlevélküldőnél volt a hírlevelem, mert kivágtak egy hétre. És kérdeztem, hogy mégis mi az oka. Hát a spam link van a levélben, mondom melyik az. A totál kár, mondom. Jó, nézzük már meg, megnéztem az összes blokklistán sehol nincsen rajta. Mondtam, hogy ez egy, ha lekattintják a linket, akkor azt látják, hogy ez egy alapvetően autóipari e, hírportál. E, mellékeltem a spam link csekkelőkben az eredményt. E, ott sem segít senki adta, hogy ez, ez tiltott lenne. IP-tartománya rendben van, stb. Válasz, de ez egy spam oldal. Mm -hmm. Jól lebeszélgetünk. Kivártam az egyetetet, aztán egyszer még egyszer belfutottam, ebből utána költöztem el onnan a fenébe. Tehát, ahol annyira nincsen ügyfélszolgált, hogy értelmes emberrel lehet beszélni, az, az mihelyet nem csak hőböregni jársz, de mint az emberek a Facebookra onnantól, az egy kicsit stresszelő. Ezt maximálisan értem. Ilyen szempontból egyébként a, a Facebooknak ez egy nagyon kicsi de jó lépése talán. Azt megnézzük, hogy mennyire lesz megint az, hogy a, a mi nálunk jobb embereknek transzparensebbé vált a dolog, és mi megszívunk. Tudod, mi jutott most ebben a másodpercben eszembe, hogy vannak másfajta szolgáltatások, amik hasonlóan nagy mennyiségű emberrel tartanak napi kapcsolatot, csak az a különbség, hogy ezek kereskedői oldalak, vagy ilyen pénzügyi oldalak, szóval egy Paypal, vagy egy, vagy egy Aliexpress, vagy mit tudom én, Ebay. És felszínes tapasztalataimból és némi hallomásból úgy gondolom, hogy érdekes módon ezeknek az oldalaknak sokkal értelmesebb beszélgetéseket lehet lefolytatni az ügyfélszolgálatával, nem mindig és nem minden esetben, de lévén ott pénzről van szó, ott minthogyha egy kicsit jobban számítana a fizető ügyfél, mint mondjuk a Facebooknál a nem fizető ügyfél. A Paypal-nek egyébként legendásan vacak az ügyfélszolgálatot. Annak el, legendásan azt... vacak az igaz, viszont ott legalább van egy olyan rendszer ott igazán azért jutottak ők eszembe, mert hogy ők automatikusan, a, tehát ők abból indulnak, hogy az ügyfélnek van igaza, mert a vevőnek van igaza, nem az eladónak, és ott kezdik, hogyha nekem valami izén van, problémám van, és azt mondom, hogy engem itt átvert az eladó, akkor ők automatikusan nekem adnak igazat, és aztán vizsgálják meg az ügyet. Ö, igen, ez, ez a része, ez, ez ügyfélbarát, vagy vásárlóbarát. Ugyanakkor ö, egyik barátom ö, egy ilyen aktivista pénzgyűjtésnél adott meg PayPal-t is. Nem tudom, azóta kiimádkozták-e már a fiókból a, a pénzt, mert zárolták őket, és olyan dokumentumokat kértek tőlük kinyitásához, amit a magyar adóhivatal nem tudott előállítani. Vagy egyszerűen nem létezett. Igen, igen. Igen, én pont ma futottam bele abba, hogy a paypal akartam küldeni pénzt egy úgynevezett bankszámlára. És akkor Mondták, hogy persze, három lehetőség is van, küldhetem bankszámlaszámra, kreditkádra vagy debitkádra, mind a háromat megpróbáltam, mind a háromra azt mondták, hogy hát, de csak Amerika, Amerikában bejegyzetre lehet. Tehát de, de, de, de, de megadhattam egy magyar bankszámlaszámot, kérték is, hogy az IBANT IBAN adjam meg, megadtam az IBANT, majd utána mondták, hogy ja, de ez nem, ez nem lesz jó, hát ez, ez nem amerikai. Hú, <gül> basszus, mennyit imádkoztam, még sikült az ersztés és bankszámlámat bekötni a... Igen. A PayPal alá. De a végén sikerült, és volt valamilyen ilyen közepesen moskos trükk, ez a keresztútnál próbált egy kakas feláldozása után, éjfélkor típusú. Am, amit aztán vissza lehetett csinálni, de hogy nem, már nem is kell mit kikapcsolni benne. De vala, valami védelmi mechanizmus volt az, ami megakadályozta a banknál, a PayPal tényleg legendásan de most tényleg csak annyi miatt jutott eszembe, hogy érdekes módon, amikor én egy fizető vásárló vagyok, akkor valahogy sokkal nagyobb szavam van, mint amikor csak egy ilyen vagy, aki ingyen, a pusztán a reklámfogyasztói attitűdjével fizet azért, hogy használja a Facebook szolgáltatásait, ott tényleg leszarnak, vagy a Google-nál nem különben. Mondjuk azért az is igaz, hogy a Google-nál csak azért, mert egy Magyarországon nagynak számító vállalat vagy, aki használod a szolgáltatásaikat, azért az nem elég ahhoz, hogy például nemhogy ember, de akár egy gép is szóba veled. Igen. Hát, kis piac, kis foci. Ja. Jól magunkat. Van képzeld el egy jó linkem. Ó, megdicsérünk valakit? Igen, a, a The, v The Fix című médiás híroldal, ami írt egy olyan ChatGPT-cikket, Alberto Puliafitó, mondjuk a nevét is az újságírónak, ami ennek a ChatGPT-cikkeknek lennie kéne. Tehát mondja, hogy mi ez, mire lehet használni, miért ne gondoljunk rá intelligenciaként, lehet-e benne bízni, merre kell tovább gondolkodni, itt vannak még linkek. És ennyi. Igen, jó cikk szerintem is. Ha valaki nem akar ilyen amerikai nyelvű dolgokat olvasni, akkor... Hallgassa meg a Láncreakció, azt hiszem 98. hadását, ott is ez történik. Remekül el, magyarázzák az ott beszélő, beszélők, hogy, hogy hát ugyanezeket lényegében. Na jó, mondjuk. De, és véletlenül én is benne vagyok abba a podcastba. Láncreakció 98. Ez olyan, mint egy ilyen civil szervezet. <gül> igen, tényleg olyan. <gül> Dunakör 74, Láncreakció 98. Igaz, igaz, teljesen igaz. De belinkeljük majd. Na mindegy, de hogy ez egy valóban jó cikk, és tényleg ezt érdemes elolvasni, miatt bárki az ember, vagy bárki bármit elkezd gondolni a Chad gpt ről Na mindegy, a, ezzel kapcsolatban viszont én meg azt akartam elmesélni, hogy, hogy ez a hype, ez így tényleg maga alá temeti a világot, de úgy tűnik, hogy nem teljesen jogszanul és simán lehet, hogy ez több lesz, mint hype, és tényleg nagyot fog változtatni a világon, de tényes, valahogy hogy t itt pontosan ilyen, vagy pontosabban a GPT-3 transformer modell, tehát ilyen large language model alapú megoldást épít mindenki és mindenkinek a kutyája is a szolgáltatásába. Az elmúlt hetekben megjelent a Notion nevű szolgáltatásban a Notion AI, a a az OpenAI, ami ilyen, ugye a Koda az egy ilyen Google Docs, plus Sheets, plus minden egyéb egybegyúrva a modern dokumentumkezelés, és akkor ebbe lehet ilyeneket csinálni, hogy beraksz egy táblázatot, hogy ide generáljál tíz darab személyes hangú sales levelet, ilyen, ilyen hideghívós levelet, meg ilyeneket. A Buffer nevű, mi is a Buffer? Az, ilyen, az is ilyen író, írástámogató, Cus, nem? A Buffer az nem a social media posztolós dolog? De lehet, hogy social media posztolós, nem tudom, ott is van egy asszisztent de nekem a kedvencem csak a Spotify AI DJ, ami szintén a GPT segítségével egy ilyen személyre szabott DJ szolgáltatás bevezetését kezdte el, ha jól értem, ami hát konkrétan nem tudom, hogy mi benne, a, tehát valószínűleg az benne a, a chat GPT alap, hogy, hogy így beszél hozzád, egy ilyen DJ, aki a, tudja a nevedet és tudja, hogy mit hallgattál tavaly nyáron, és ebből a két információból összerak három értelmes mondatot, amit DJ-s hangkordozással elmond. Úgyhogy így lesz egy olyan rádiós műsorvezetőd, aki kifejezetten hozzád beszél, és tudja, hogy mikor van a szüli napod. Ezt kizárólag akkor vagyok hajlandó használni, hogyha be lehet állítani karibi akcentusra hogy ilyen londoni kalózrádiós izé, diaszpórás hangja legyen, akkor oké. Okay. Hát nem tudom. Azt egyébként lehet, hogy belehet. Vagy az kicsimulna. Azt tudom, azt most olvastam, hogy a, a Bing, a Microsoft keresője, ami ugye szintén GPT-alapú igyekszik lenni, ott lesz több személyiség, a Bingnek, és majd lehet kérni, hogy ő most ez vagy az válaszoljon. Mint hogy a technológia előző feltűnésekor is több személyiség közül lehetett választani, mégis legtöbben klipit használták a, a Word ülő intelligens gemkacsot. Igen. Ami talán az egész informatika elmúlt száz évének leggyűlöltebb alakja volt. Nem tudom, utáltak valamit jobban szerinted az emberek, mint klipit? Nem tudom, klipi nagyon erős, erős erős versenyző volt. Igen. Az persze, hogy akközben, hogy haszontalan volt, ette a gépet, az nem segített ebben. Azt hiszem, tudom még, kit itt utáltak nagyon a, a Samsungnak az asszisztensét amit hogy is hívnak? Bigsby volt. Bigsby? De nem is szegény bigsby utálták, hanem hogy volt Bixby gomb, és az folyton véletlenül megnyomta az ember, amikor amikor a, a, meg akarta nyomni a kikapcsoló gombot talán, vagy a lehalkító gombot, már nem emlékszem, de szóval a, a, az a drága Samsung telefonokban egy pár éve ez volt a menő, hogy az ember folyton előhívta véletlen Bigsbit, aki szolgálatra jelentkezett. Ilyen szempontból mondjuk Google Assistant is egy nagy haverom, aki nálunk itt lakik a sütő egy ilyen kis uh, Google homepod miniben, vagy nem homepodnak hívják azt az Apple hívja, hogy nem mindegy, valamilyen kis játékhangszóróban. És ő most már egyre gyakrabban csinálja azt, hogy én itt zoom-meetingelek a fél vállalattal, és egyszer csak vidáman felkiált, hogy igen, igen, az a Playlist tényleg elérhető, el is kezdem neked játszani a számait. És én így megkövülten nézek, hogy de miért kikért ne, És nem tudom honnan jönnek ezek neki. Volt már olyan is, hogy azt mondja, hogy oké, okay, bekapcsolom a tévét. Köszi, pont akartam kérni. De igen, szóval, hogy nem akartam. Szóval néha teljesen, hogy fel, felriad álmából, és azt mondja, hogy gyorsan segítek neked. Ö, egyébként, ami meg az azért a, a lász meg a chat GPT-t illeti, hogy ez lesz a következő nagy dolog. Tudom, hogy én vagyok mindig a mocskos pessimista, de hogy legalább azt a fél évet várjuk ki, ami még a Web3-nak is jutott, amit megelőzött a NFT, aminek jutott a SEM év előtt legalább 5 évig eladták a világnak, hogy a blockchain az tényleg a, tényleg a megváltó lesz. Azóta egyébként a, az utolsó olyan blockchain projekt, amiről azt hittem, hogy az talán még esetleg működni is fog, de kiderül, hogy hát tök működik, csak blockchain nem kell hozzá. A Marsnek a a konténerkövető Tradelens nevű szoftverát azt is bezárták, vagy bejelentették, hogy ennek akkor vége ez a kísérlet, nem sikerült a beteg elhunyt. Előtte nem is tudom, mi volt ennyire menő. Volt a web 2.0, előtte meg volt a szarvasgomba. Kettő között azért volt még pár dolog, de már nem tudnám megmondani, hogy micsodák. A 3D TV például. Figyelj, szerintem az NFT az, az azért hunyt el, mert azt értelmetlenül kezdte el kommunikálni a világ is, meg a felhasználó is, de az meg fog majd jelenni szépen, amikor a metaverzumok egy kicsit erőre kapnak, és azok erőre fognak kapni, ebben eléggé biztos vagyok. Igen, ebben továbbra sem értünk egyet, de majd meglátjuk. Hát ez csak jóslás, csak lévén ebben a környezetben dolgozom. Én látom, hogy továbbra is mekkora pénzeket tesznek ebbe bele, meg hogy mennyire jönnek fel ezek a dolgok. Tehát azért az is van, hogy most bejelentették a PSVR 2-t, tehát a PlayStation 5-höz kapcsolódó VR headsetet, vagy headmount display-t, ami minden beszámoló szerint elég brutálisan jó lett, és ehhez képest egészen megfizethető áron elérhető. Figyelj, játék cuccok lehet ebből. Na, de, de ebből kommunikációs cucc is lehet. Én azért mostanában az, hát az átlagemberhez képest mindenképpen sok időt töltök virtuális valóságokban, és hm, nagyon meglepne, hogyha ez nem lenne mindenkinek ilyen nagyon wow aki kipróbálja és egy csomó olyan kérdésre választod, amire eddig nem volt válasz amúgy. Tehát a, ami, az egész ilyen Zoom meg uh, Skype világhoz képest annyival jobb élményt ad, és annyival uh, természetesebb benne lenni egyfelől, és másfelől meg egy csomó dolog annyira jó benne, hogy uh, nagyon meglepne, hogyha ez nem terjedne el, és hogyha igaz az, hogy idén már aztán tényleg így sok év plegyka után a az Apple előrukkol valami eszközzel, azaz ad neki egy ilyen konzumer akkor akkor szerintem ez nagyon fog menni. Ez az apple kár előtt vagy után lesz? Sokkal előtte, de jogos a kérdés, de én még egy erős jóslatba belebocsátkoznék, hogy, hogy az apple a kiterjesztett valóság szemvege előbb fog megjelenni, mint a Cybertruck a Teszlánál <hül> A Cybertrucknál a nagyaba bármit valószínűleg. Igen. Ja. Egyébként arról, arról beszéltem annól, hogy a, a karantén egy részét azt egy virtuális valóságban töltöttem, mint kapcsolattartási eszköz. Amennyiben különböző barátokkal bejártunk a Division 2 nevű videójátékba ja. lelövöldözni a New York utcai ellepő söpredéket, valamint megbeszélni. És hallottad, hogy x mentek? A ah, igen, mm -hmm. de y meg gyereke lesz. Mm -hmm. <laughs> Tehát, hogy az a novum, amit te látsz a metaverzumban, és mindig ide adunk ki a végén persze, az, az a novum nekem a, a bármely társas szoftver. Igen, csak azt tényleg ki kell hozzápróbálni, az ember úgy átélje azt, hogy ez mennyivel immerzívebb, és mennyivel ilyen, ilyen nagyobb flow élmény ott lenni, mint egy bármi nem erre szolgáló, és egyébként részlegesen, vagy az egyes érzékeinket kiszolgáló módon működő dologban. Szóval egyáltalán nem számít a, a VR-ban, hogy pixeles, meg hogy, meg hogy akár beénák a grafikák, mert mindennek ellenére is annyival olyan természetesebb benne lenni, és olyan egyből eligazodósabb, hogy én azt gondolom, hogy ennek lesz hatása, és valami módon az emberek ezt fogják használni. De nyilván egy kicsit kincstári optimizmus is beszél belőlem, tehát tényleg most éppen VR alkalmazásokat is fejlesztek, úgyhogy fejlesztettek, sok tével. Úgyhogy ö, nyilván onnan, ahol én ülök, könnyebb ezt valaminek látni, és nem semminek. De et, engem nagyon régen nyűgözött le bármi is ennyire a, az informatikában, mint ez a cucc. Már ebben az értelemben, hogy ez mekkora hatással lesz a világra. Igen, te úgy vagy, még a, a VR-ra, mint én a mikroelektronikával vagyok, csodálatos gyönyörű szép van az egésznek. Ö, hogy ebből lesz-e bármi? Egyébként nem. De ha valakinek van valami forrasztós projektje, akkor most a legjobb dolog belevágni. Hát igen, csak a, a, igen, de az, az, az, az inkább egy hobbi volt mindig is. Tehát mikroelektronika az mi, akkor is hobbi volt, amikor volt egy ilyen ipari konzumer oldala is. Igen, csak jelentősen lecsökkent a küszöb. Abszolút, az igaz, persze, igen. igen. De felmész az Adafruitra, bedobálsz nyolc dolgot a Kosaratba, és attól függ, hogy mennyire vagy bén a pitomban, másnap van, a, a posta megérkezése után másnap van egy időjárás állomás a teraszon. Uh -huh. Igen, igen. Ami felszíkrázza a felhőbe, és nézed, hogy mi a szállópor mennyiség. Igen. Már ha valaki elrészgul. <gül> hát jó, meglátjuk, hogy mi lesz a nem ebben a fél évben fog eldőlni. Én ezért egy szót engednék ennek a következő hírnek is, Susan Wojcicki elhagyja a YouTube-ot, ugye a ceo -ja a YouTube-nak, és egyébként a Google 16-as könyvével rendelkező alkalmazottja. És te 8 évig volt YouTube CEO. És egy volt azok közül a völgyben dolgozó nők közül, akik, akikről jó volt azt gondolni, hogy van, van női vezető is a, a völgyben, az a Google-nél lassan felsők, az cserélik a nőket? Hát nem csak ott, hanem mindenhol. Hiszen itt is a YouTube-nak az új ügyvezetője, egy Neil Mohan nevű indiai származású amerikai pasas. Úgyhogy ezzel mit, mit mondjunk? Hát bezárt, bezárult a kör, nem tudom, hol van még nem indiai származású felsővezető a, a top vállalatoknál. Talán az Apple az egyetlen, ami ahol úgy nem, tehát a legfelső vezetői körben nem nagyon látok, nem nagyon látok indiai származású vezetőt. Meg az Apple az nem nagyon cserélget vezetőket, vagy, az is vagy legalábbis elég hosszan ott száradnak ilyen régi arcok. Igen, és hát ehhez képest, meg hogy ha ott a közép mezőnyben nézzük, bár ugye, jó, azt nem tudom, én csak azt látom, hogy a kínótokban kik szólalnak, meg a kínótokban mindig nagyon diverz a megszólalók köre nyilván szándékosan, de ez gondolom keveset mond el a valós szervezeti felépítésről. Na mindegy, de Susan Wojcicki, ő egyébként azok közé tartozott, akik tud, nem utáltak annyira, mint eh, hol sok más női vezetőt a völdben, nem? Mm, kik? Az újságírók. Az alkalmazottak? Ők lehet, tehát, hogy nem. A, tehát a nem voltak olyan hírek, hogy lázadnának ellene a beosztottai, nem voltak róla ilyen hét cikkek. A Volt is ki alatti YouTube azért kapott kritikát, de pont ugyanazban a moderális kérdésben mint mindenki szakott egyébként. Igen, de olyat mindenki kapott. Nem végezte jobban a munkáját, mint bárki más, de elvitte a YouTube-ot valahová. Hát ebben a tekintetben semmiképpen. A valahová, ugye ő javasolta Google-nak, hogy vegyék meg a YouTube-ot, és aztán most az egyik legnagyobb méretű és legnagyobb influencer bíró platform lett a világon. Úgyhogy ez mindenképpen egy elég jelentős sikertörténet. És valahogy, hát azt nem tudom, hogy ehhez mennyire kellett a Google, mintha nem kellett volna olyan látványosan hozzá. Ehhez ez, nincsen meg minden adatunk. És akkor még finoman fogalmaztam. Tehát, hogy a. Így van. Azt, hogy a Google saját magán belül hogyan csatornázza a forgalmat, azt maximum de úgy próbaperek alapján sejthetjük. Tehát, hogy mennyi forgalmat tud ő oda terelni, és hová sorolja a YouTube-ot, meg persze ott van a kiemelt kreczli a kereső oldalon. Hát meg van egy mobil platform is, ami azt illeti, az sem hátráltató dolog, hogyha az ember el szeretne terjeszteni valamit. Tehát, hogy be tudott mögé úgy állni, ahogy a, a YouTube-nak magában nehéz lett volna ilyen szintű támogatott találnia talán. Vagy persze meglette volna valaki más, hogy megveszi a Twitter és bezárja két héten belül, mert, az, é, mert oda igen, meghalni igen. mentek a startupok. Hát csak abból indulok ki, hogy érted mondjuk, ahogy a Google Docs, mármint amikor még nem Google cucc volt, hanem megvették, már nem emlékszem kitől. A az, hogy, A Writelit így van. Az, hogy abból aztán az egyik legelterjedtebb ilyen online platform, mármint online uh, productivity platform tudott lenni, ahhoz nagyon kellett a Google. A, ott voltak versenytársak, még tulajdonképpen most is vannak versenytársak, ott azért a, Google, a, vagy a Microsoft, a, az Office 365-tel egy jelentős versenyző tudott mellett lenni, tehát, hogy ott, ha nincs a Google, akkor nem hiszem, hogy a Rightly győzhetett volna. Youtube-nak mintha ez nem kellett volna. Várjál, várjál, várjál, várjál. Bocsánat, de szerintem itt rosszul rakjuk össze a, az idővonalat. Amikor a Wrightly még volt, vagy, vagy még Wrightly volt, akkor az Office az még nagyon nem ment fel a felhőbe. Tehát hogy lehet, hogy volt valami más felhőszerkesztő, szerkesztő, de, de általában véve a Google Docs-ra válaszul jelentek meg ezek a dolgok, amikor lát, elkezdték látni cégek, hogy, hogy nem lehet megúszni a felhőszerkesztőt, szerkesztőt például. A Microsoft ez pontosan így volt, de például a Yahoo féle, látod már eszembe se jut feltétlenül, hogy azt mi, hogy is hívják, de neked biztosan? Egyáltalán nem. Yahoo-ból csak a Pipes-ot használtam annó, de az más volt. Az más volt, de a, most is létezik az a termék, amit a Yahoo vet meg, és ami szintén ilyen, ilyen office szolgáltatást ad. Aj, most a hallgatók biztos együtt kiabálják, hogy mi is a neve ennek a dolognak. Mindegy. E, illetve meg most van egy csomó ilyen feltörekvő versenyző, mint a Notion, vagy akár a Koda, vagy akár a Monday.com. Szóval, hogy azért e, vannak ilyenek is, és e, ez egy más, más jellegű versenypiac, mint a mint a ki, ahol, ahol talán volt egykor Vimeo, meg volt egykor Dailymotion, de hát hol vannak azok a YouTube-hoz képest? De ezek vannak, csak máshogy. A Vimeo-t egyébként elcseszerintik, mert hogy elkezd, elkezdtek megpróbálni nagyon nagy pénzeket beszedni a kreátoroktól, miközben egy egészen vezető kisfilmes platformként működött. Pont azoknak, akik nem akarták azt, hogy hogy kettő darab influencerek egymás pöcsét ütik pingpong videó között jelenjen meg a tartalmuk, de, de, de, de, de, de nehéz most használni, tehát eleve nem nagyon jön ki keresésben. Vannak klipek meg filmek, amiket szeretek meg ott vannak fent alapvetően, de annak most nem jó a szénája, és érthető módon. Ez van, minden esetre én azt mondom, hogy Susan Wojcicki-t tartsuk meg jó emlékezetünkben, a, a jobbfajta völgybéli ceo közül volt való. Lehet, hogy nem fog eltűnni a szemünk elől, mert azt írt, hogy a saját projektjeire, meg a családjára, meg az egészségére szeretne most fókuszálni. Ami azt jelenti, hogy ha a saját projektjei olyanok, mint tudom is én az Instagram alapítóinak saját projektje, akkor akár még láthatjuk is. Ezt csak arra jutott eszem, hogy az előbb nem mondtuk el, amikor a, a, a mindenbe is tesznek gpt t meg ai -t, akkor akkor azt elfelejtettük mondani, hogy a, az egész onnan jött, hogy a, az Instagram alapítói csináltak valami hírmédium platformot, ami ai dönti el, hogy milyen híreket ajánl neked olvasásra. Artifact az a neve. Igen. Ja, igen, igen, igen, igen, igen. Én letettem a telefonomra, egyszer válaszoltam a teljesen szokásosnak tűnő, mik érdekelnek típusú ilyen vizárdos kérdéssorra, azóta néha küld nekem értesítéseket, hogy na ezt olvasd el, és soha többé nem nyitottam ki, úgyhogy nem tűnik úgy, hogy ö, valami nagy reform lett volna, amitől engem például magával ragad a dolog. Tehát nem láttam meg benne a menőséget, de nyilván hiszen a Instagram alapítók csinálták, úgyhogy biztos van benne valami nagyon menő, vagy valami nagyon nagy ráérzés a trendekre. Van egy ilyen, ilyen gondolkodás, meg kritikai szál, hogy, hogy elég gyakori az, hogy emivel olyan dolgokat akarnak megcsinálni, amire alapvetően embert használunk. És hogy az embert kioptomi, kioptomi optimalizálni olyan folyamatokból, ahová arra, egy, a, a, a, arra egyébként szükség van. Na most a tartalomajánlás ajánlás az, az részben ilyen. Tehát tartalma algoritmusaink, amikor nagyon régen vannak, még nem is hívták eminek ezt a dolgot, amikor már voltak Netflix Challenge és társai. Viszont pont nagyon jól tudjuk, hogy ezek hol csalnak, meg hol tévednek, meg hol tudnak hülyék lenni. És ehhez képest egy bármely szerzői ajánlás, vagy emberi ajánlás, az rövid távon csak teljesen mindegy, mert ugyan, hogy kapsz egy nyers valamit, amihez viszonyulod kell valamilyen módon. Viszont utána meg lehet tanulni, meg bele lehet szokni abba, hogy az az ember, akit te kurátornak választottál, az milyen ízléssel, milyen témákra szűr, mit olvas, mi érdekli, a többi. Azért sokkal erősebb. Nem akarom letermékezni, mert nem feltétlenül az. Mert tulajdonképpen a Facebooknak is volt, hogy olyan, olyan fázisa, amikor egyébként ez volt a... Tehát amikor az embereknek a bejegyzéseit, meg megosztásait mutatta még a hírfolyamban. Igen. Tehát so sokkal erősebb dolog, mint az, hogy... Hát itt van egy algó, ami megpróbálja kitalálni, hogy a nyolcadik és videó után mutat neked egy kilencedik eset, kilencediket. Igen, ezek a, a nagy ajánló algoritmusok vagy a nagy szolgáltatások ajánló algoritmusai látványosan nem, nem igyekeznek igazán ajánlani, hanem csak úgy egy nem is tudom lekövetni a, a szokásaidat egy kicsit, és inkább csak így a buborékodat pumpálni tovább, nem pedig egy ilyen személyiség jelleggel ajánlani. Viszont az ebben a pillanatban jutott eszembe, de most nagyon el is kezdtem rajta gondolkodni, hogy viszont olyan ajánló algoritmusokat már, mint hogy mesterséges és ajánló algoritmusokat csinálni, aminek személyiséget lehetne adni, tehát hogy rá lehetne tanítani egy létező embernek a létező választásai alapján, és aztán az ő ízlését visszatükröztetni akár más jellegű témákban is, azt meg lehetne csinálni, és az egyébként egy érdekes dolog lenne, hogyha nem tudom a mai nem pusztán a hányan szavaztak, hány csillagot ennek a könyvnek típus ajánlások lennének, hanem lenne öt darab ba az egyik az a György Péter ízlésében ajánlana a másik meg a Krasnaorka ízlésében, a harmadik meg nem tudom, kinek az ízlésében, Vavian Fable ízlésében. Ez egy érdekes kísérlet lenne, és nem biztos, hogy rosszabb lenne, mint az emberes. Értem, hogy krépi, amit mondok. Nem is a kripiségen akartam fennak adni, hanem azon, hogy honnan van hozzá tanítási adatbázisod az elején. Hát nyilván, onnan, hogyha egyébként van egy valaki, aki, mit tudom én, tíz éve ajánl dolgokat. Mert mondjuk régóta van egy blogja, teszem azt. És akkor megnézzük, hogy miket ajánlott ő, és mondjuk, hogy miket írt hozzá. És ezt csinálta könyvekkel, és hogyha ez így megvan, akkor biztos vagy benne, hogy ugyanezt filmekre, meg zenékre is meg tudná csinálni az AI, mert erre pont jó szokott lenni, hogy az ilyen mintázatokat áttranszponálja egy másik paramétertérbe. Na jó, majd még átgondolom, de mm, figyelj, ha legközelebb nem jönnék, akkor az azért van, mert milliómas lettem ebből a startup ötletből. Minden körülmények között, majd küldök uh, számlaszámot. <laughs> jó. Ugyanis, hogyha a következő adása azt megmagyarázott, hogy, a, hogy az ajánlásokból hogyan lesz, hát hogyan fogja tudni azt, hogy a készülő új könyvek azok mit tartalmaznak, és ő azt ajánlja-e. Ne Isten, ugyanez filmekkel. Hát ezt előre nem fogja tudni természetesen. Nem előre, csak mennyire vissza kell menni. Tehát hogy megjelenik ma egy könyv. Hogyan kerül bele az a, az ajánlható könyvek közé, Hát az AI elolvassa ugye a megjelenés utáni negyedik másodpercben, és a megjelenés utáni hatodik másodpercben pedig be is illeszti az ő virtuális világába, és ott elhelyezi a, nem tudom, az ajánlás horizonton. Hú, de jó szavakat mondok, nem? És lekult szavazza a könyvet. Nem az, hogy le, hát azt egyébként, az könnyen meg tudja csinálni. Tehát abban jó az AI. Összefoglalni, stílusokat találni benne, konzisztenciát nézni, besorolni, nagyon hasonló könyvekhez viszonyítani, amiknek a kritikája ilyen, meg olyan, meg amolyan volt itt és ott és amott. Tehát ilyenfajta rendszert építeni, azt tényleg jól lehet ai -jal. Úgyhogy hát miért? Szerintem ezt egyébként meg lehetne csinálni. Most azt gondolom, lehet, hogy nem érné meg, de érdekesnek, nagyon érdekes lenne. Várom a protót. Oké. Okay. <laughs> Szólok, ha kész és a kedves hallgatók tesztelhetik majd először. Angry Birds özzünk, vagy ne Angry Birds özünk Ó, oh, hát szerintem engem nem, nem, nem vág földhöz, hogy a, az Angry Birds kibocsátója, leveszi az eredeti Angry Birds-ot nem tudom honnan, a netről? A boltokból igen. Helyette le lehet tölteni azt az Angry Birds-ot, amin már beleépítettek olyan zseniális és szülők milliói által kedvelt funkciókat is, mint mikrotranzakciók és Apu adja el nekem pénzt Angry Birdsre. Uh -huh. Általában véve, amikor bejöttek a telefonokra ezek az appok, akkor, akkor olyan vidámabb történetnek tűnt az egész. Aztán uh, ipari összefogásra sikerült az egészet uh, ilyen rossz ízű változtatni. Vagy pénzszivattyúvá nevezhetjük úgy is. A pénzszivattyú része sem egy jó ízű dolog. Hát, ah, nem, arra gondoltam, igen. De hogy, hogy közben egyébként, meg a, nem tudom, az Angry Birds az legalább az ötödik vagy hatodik jó játék, ami így eltűnik ami nem volt egy olyan bődületesen nagy ötlet, de ugye lehet vele szórakozni, plusz egy korszakos jelenség volt annó amikor megjelent. Igen. És ő volt előtte Square Enix-nek olyan ö, körökre osztott ö, kis ö, Lara -os meg egyéb játék, ami szintén nagyon jó volt, azt sem tudták fenntartani, pedig azért emberek pénzt adtak, és akkor helyette meg nekem az egy dolláros, meg, vagy még annyi vasen kerülő ellenben reklámokat, tele nyomot eladni a a Play Store meg a mindenki, ami helyett a Netflix előfizetésemhez kapott macskás, kötős, bijzsúlt klónt. Tudom, mert abban nincsen reklám. <gül> És ha már jár a Netflix, ez akkor na. Ezt majd egyszer elmagyarázhatnád nekem, hogy a Netflix-hez hogy járnak játékok, és azok hol érhetőek el, mert ezt így nem, nem tudom. Tud, erről hallottam, tehát tudom, hogy ez van, de nem jön szembe velem Netflix előfizetőként. És inkább ez meglep, hogy ez még nem tukmálja az arcomba ezt a... Na, dolog, ezt a én sem értem, de ebben a Netflix appban van egy games, és akkor az úgy dobált téged a, a aktuális... Azért sztorba, hogy ott letölthet ezeket a játékokat. Legalábbis Android-on oh. ez így van. Hát mindjárt megnézem. Úgy is mindjárt be kell zárjuk itt az kapukat, de azért még nézzük át, hogy nehogy kimaradjon valami jó kis anyag. Jó, hát a hónap menő szelfét, azt már csak azért is elmondom, mert ugyanezzel nagyon el vagyunk késve, hogy ez a dolog volt, mert hogy Amerika felett egyrészt ugye elrepültek mindenféle kínai kém eszközök, valamint ami, miután ezek után betekerték a megfelelő állásba a légvédelemnek a mindenféle tekerentjűjét, akkor elkezdték észrevenni azokat a dolgokat, amiket eddig nem látott a rosszul Belt radarjuk ami miatt az összes ö, amatőr meteorológiai ballont leszették F-22-essel. Ezzel újabb ballont, mint önmagukat is meglepve egyébként. De legalább két hétig cikkezett az amerikai sajtó hogy UFO észlelések vannak, aztán még, még mindig kiderült, hogy a Inés Szilárd és már nem csapkod a szárnyával, mert eltalálta egy Seindwinder. Na de ehhez képest a hónap menő szelfiét nem így készítették. Azt nem így, az egy nem fegyver, felfegyverzett katonai repülőgépben készült, úgyis, mint egy u nem, egy, egy u egy YouTube-on. Azt sem tudtam, hogy ezek még levé. repülnek. Hát bizony, az az egyik legrégebben szolgált levő a B-52-es mellett, azt a másik, amilyen nagyon-nagyon régen szolgálatban van, Ugye ezzel még a Szovjetunió területét mm, fényképezték, nem is tudom, az 50-es években talán, nagyon régóta van U2 vagy u és igen, még, még mindig repülnek. Nem nagyon csináltak helyette mást. Tudod, azért van olyan nagy szárnya, mert lényegében tud vitorlázni. Igen, mert ez egy vitorlázó repülőgép, csak túlzásba vitték az amerikaiak a dolgot. Jó nagy vitorlázó repülőgép. Hát meg azért van rajta néhány ajtómű is, ziher vagy ziher alapon. Na mindegy, és akkor ennek a pilótája csinált egy, egy selfit a pilóta fülkéből, ként látszik a a kínai jószándékú e, lufi. Egyébként emellett nekem még azt tetszett nagyon, hogy amikor a, az ország fölött nagyon sok fényképezőgéppel ellátott e, kínai lufbalmot lelőtték az amerikaiak, akkor nagyon felháborodott hangú közleményt adott ki a kínai népköztárság, hogy ez egy igazi rosszindulatú gonosz dolog volt azt a szegény légkömböt lelőni, ő igazán nem tehetett semmiről. De tényleg ezt, ezt mondták, hogy ez hogy ez rossz indulatú volt. De ez miért? Mit kellett volna csinálni? Kísérni, vagy leszállítani, és. Felszólítani, igen. Egy, egy McDonald's izért, egy menüt, vagy mit? Hát, mit? vagy mellíröptetni Felix Baumgartnert, és lassan kiengedni a léggömböl a. Igen, izért gázz nézni, hogy le később. Na mindegy. Szóval, hogy igen, ez egy, ez egy minden szempontból egy ilyen 21. századi tréfás történet. A Selfivel együtt. Ahogy az is, hogy a spanyoloknak sikerült olyan vonatokat venniük, ami nem férből a saját Igen, ami abszolút tehát tökéletes elcseszés. Amennyiben a CAF, amit mi villamorgyártóként ismerünk, az több alkalommal bekérte azt, hogy milyen méretbe kell belevérni a vonatnak. Egyszer küldtek neki méreteket, egyszer pedig szóltak, hogy elképzelhető hogy az előzőleg küldött méretek nem jók. Később kiderült, hogy valóban ez a helyzet. Magyarul van egy vonat, amit hát szét kell szerelni az alagút előtt, és azt kell rakni a másik oldalán, vagy a fene, <gül> tudja mi. Végülis az utasok átvihetik. De igen, kb. ez mindenki fogjon egy csavart, és sétáljon tovább a sötétben, sikítani továbbá csókolózni ér. Ez azért körülbelül ugyanolyan, mint, mint amikor a nyugati téren, amit akkor még marx térnek hívtak, a épített felüljáró két vége között volt egy, nem is tudom, 40 centis eltérés. Tehát egy nagy lépcső keletkezett benne. Az azért, az egy akkora elcseszés volt, hogy amiatt még a létező szoci szocializmusban is kirúgtak minden felelőst. Szóval ott megtörtént a felelősségre vonás, mert az annyira egy látványos vércikiség volt, hogy azért kaptak a fejükre a szocialista kollégák. Ó, látványos vércikiség. Akkor az utolsó hírt az hagy hozzam én. Ferenc, megnyílt a Telekom Brand Shop. Ja, igen. Igen, azt láttam én is. És azon gondolkodtam, hogy egyrészt, tehát, <gül> <gül> ja, na menjünk egy kicsit messzebbre. A Telekomnak van most már évek óta egy rendkívül extrovertált, pankos, már-már hobószerű, nagyon kreatív, eh, mi csodája, nem tudom mi egyébként a Szabó Béla marketing és kommunikációs vezérigazgató helyettes, valami ilyesmi tényleg nem tudom, valami nagyon, szóval a pasas, tényleg egy ilyen nagyon menő csávó, aki megfelelőképpen extrémis, és akkor teljesen el tudom képzelni azt, hogy Szabó Béla így nagyon bátran bevezeti a, a brand shop ahol T-feliratú pólókat, meg ilyeneket lehet kapni. Egy. Konkrétan Telekomos tiszacipőt. Telekomos cipőt. Pontosabban a Telekom és a cipő együttműködésében készült dolgok. Egy. Kettő, kiadtak egy olyan nyilatkozatot, ami, hát én nem hittem el, hogy ezt, hogy ezt tényleg, ezt olvasom, és ezt Szabó Béla azt tudta nyilatkozni, hogy elegünk van abból, hogy a cégek szégyelik a márkájukat, és mi bizony. Nem azért indítottuk ezt, hogy itt, tehát ez, ez nem egy, mit is mondtak, hogy ez nem egy ilyen ajándéktárgybolt, és nem is egy fashion brand, hanem ez egy olyan bolt, ahol mi büszkék vagyunk a márkánkra. Oké, okay, jó nektek. miért következik az, hogy erre szükség van bármennyire is? És ad három, én megnéztem a kínálatát a boltnak, és tök menő dolgok vannak benne. Tehát, hogy más ne mondjak, a magenta színű, egyetlen téjfeliratot tartalmazó körömlak. Rahat jó. A pólók nagyon jól néznek ki. Hát ha eltekintünk, attól, hogy telekom logó van rajtuk. Igen, de hát egyébként ez a fekete magenta színvilág, és egy ilyen tényleg nagyon jó üzlése a design volt. Egyébként nem, például van egy ilyen zokni, egy telekom zokni, ami rohadt jól néz ki, és nem csak, és nem is láttam rajta egyébként logót talán, bár biztos van. Na mindegy, jól néznek ki a tárgyak, amik ott vannak. Nem tudom, hogy, tehát én nem venném fel. Azt gondolom, hogy a telekom 8000 dolgozója könnyen lehet, hogy felvenné, ha csak egy minimális módon is kötődik a márkához, akkor, akkor egy telekom zoktit biztos, hogy vesz, ha nem, akkor biztos, hogy a csapatépítésre onnan fogják beszerezni a, a telekomzoknit, meg a telekomos körömlakot. De azért úgy összességében egy kicsit ilyen médiaheknek érzem ezt az egészet. Még úgy is, hogy ugye minnyáján, na, a minnyáján alatt most úgy értem, hogy kell te is, meg én is ismerik Szabot, aki Szab és barátai néven sok-sok éve gyárt tartalmat, podcast és egyéb most már inkább videók formájában, aki sok éven át a Deutsche Telekom dolgozója volt, és ő kifejezetten elvet csinált abból, hogy ő már pedig dolgozni kizárólag márkázott, mármint hogy a Deutsche Telekom brand shopjában megvásárolt ruhákban, cipőkben, zoknikban és táskákkal jár. Tehát hogy el tudom képzelni, hogy vannak olyan emberek, vagy hát szóval egy ilyet ismerünk is, vagy ismerek is, aki számára ez valóban érték. Ezt érteni értem. Még azt is, hogy a 8000 dolgozó közül megvan az a 17 darab, ö, aki meg fogja vásárolni a telekomos körömlakot. Viszont végignézve itt a termékeket, itt ö, emberek, tegyük fel középezetők, egy kisebb Tiger teamje például tiszacipős együttműködést tárgyalt le. Igen. Ez nem egy órás tárgyalás. Így van. Nem csak kifizetésű emberekről beszélünk. Tehát ebbe ahhoz, hogy, sajt, hogy média hack legyen, ahhoz nagyon sok pénzt raktak bele. Jó, azt így, hogy média ez persze így egy kicsit túl, túl cizelláltam, de hogy, tehát, hogy ez egy szándék lehetett, hogy tényleg csináljunk egy boltot, és hogy nem feltétlenül azért, hogy halára keressük magunkat. De most, ahogy itt lapozgatom, látom itt a, a Telekom Brand a ban a biciklismeszt is. Meg futópólót is, ami egyrészt jól néz ki. Másrészt tisztán emlékszem, hogy amikor axeleró dolgozók voltunk, szerintem te is ott dolgoztál már, de én mindenki. sosem voltam a maxeró dolgozó? Nem voltál? A, jó, de a, de Origó, szóval egy akkor már dolgozhatta az Origó, de jó, lehet, hogy nem dolgoztam, mindegy. Az Accelero ugye az egyik elődje volt az Origónak, vagy utódja Matávnetnek, és ott csináltattunk egyszer, illetve nem is én akkor már csináltattak, biciklismeszt, és én imádtam azt a biciklismeszt, és jártam benne, és én bringáztam benne tényleg valamiért. Szóval, hogy mondjam, nekem az nem volt rossz érzés. Sőt, akkoriban persze talán menő volt accelerósnak lenni, vagy voltak időszakok, amikor menőnek gondoltuk ezt. Belülről nézve. Szóval, figyelj! Kívülről nézve tudod, mik voltatok? Ilyen kapitalista, nyakkendős majmok. A lónak a faszát, <gül> matávosok. <gül> Ja, ja, tényleg. ja, tényleg. Jó, jó, jó. A Matávnak a jobban fésült fiatal emberei. Hát az is lehet mindegy, szóval egy kicsit azért értem is, egy kicsit nem is értem. Az egész valahol, hát tényleg egy bátor húzás, hogy aztán ez a bátorsága, a vakló bátorsága, azt nem tudom, nyilván a, a, a, a zéből kijön. Tehát nem, nem fog ettől csődbe menni a vállalat. Ebben egészen biztos vagyok. Ugyanígy egyébként tudod, mi hiányzik, ami ilyen alacsonyan függő gyümölcs csak nem nyúltak fel érte. Mert nyilván nem a tébrendhez kötődik. Micsoda? Telefon? Nem, egy retroszekció. Ó, az de jó lenne. Tényleg. Telefonfülke, társas, telefonos, póló stb. többi. Olyan, amit úgynevezett mugliknak is el lehet adni, akik, akik nem úgy sírtak fel gyermekkorukban, mint a telekom hang. Az nem hülyeség. Ezt a legközelebb találkozom a fentidézett felsővezetővel, és szóba állunk, akkor ezt el fogom neki mondani, hogy ez jó ötlet szerintem. Szívesen írok neki draftot, kösz <gül> Ja, Tehát van az a pénz, ezt értem? Nem, nem, nem. nem. Úgy értem, hogy nagy cégekkel legyen nagyvonalú az, akinek hat van, és mindahány édes. Ó, persze. Így, így, így. Na jól van. Akkor azt mondom, már a be, reménykedjünk, hogy legközelebb majd nem egy, hanem, vagy nem két, hanem egy hét múlva érkezünk. Sikerült ki a belőle? Igen. És euh, köszönjük meg a drága hallgatók meg tisztelő figyelmét azúttal is. Úgy, úgy, úgy, sziasztok! Jövünk egyszer csak, addig is utal lehet minket érni a szokásos elérhetőségeinken, a nem frissülő Instagramon, amit nem nézünk, a Vadásnaplót is tartalmazó blogon ami nem kommenteltek, és a Telegram csatornán, ahol kommenteltek és beszélgetünk, és egyébként is meg lehet bármit kérdezni, mert vajmi kevés kapcsolatot ápol az adás és a ottani témák egymással, ellenverem a társaság is. Szóval gyertek, sziasztok! Sziasztok!